Dobrý večer, vítám vás na dalším biologickém čtvrtku. Tento týden a příští týden nás čekají velmi speciální biologické čtvrtky, protože oba dva se budou motat kolem současné neblahé situace, totiž situace pandémie. Ten příští týden bude povídat Luděk Berec z biologického centra v Českých Budějovicích, což je primárně ekolog nebo zabýval se ekologií populací ale dneska je to člověk který je vlastně tvůrcem toho hlavního epidemiologického modelu který se u nás používá a který, který zároveň slouží k nějakým předpovědním, které využívá třeba i vláda a vůbec odborná veřejnost. To znamená, Luděk Berec bude vlastně vůbec nejpo, nejpovolanější osoba, která nám bude povídat o tom, jak se vůbec modelují o epidemie a to nejen ta současná epidemie. Dnešní přednáška se bude tohoto tématu taky dotýkat, Přednášejícího určitě nemusím představovat, protože Ivan Horáček je, patří nejen k zakladatelské generaci biologických čtvrtků, ale taky už mockrát na čtvrtcích povídal o úplně nejrůznějších věcech od evoluce, morfologie, věci, které se dotýkají poměrně zásadních filozofických otázek a tak dále. A dneska nám bude povídat vlastně o tématu, které nejbližší, to je o netopírech, ale bude o tom povídat právě z toho hlediska, jak netopíři slouží jako semeniště nejrůznějších nejrůznějších patogenů. Prosím, Ivan. Tak já děkuji za uvedení a děkuji organizátorům za pozvání k této že o rozpravě o netopírech. Asi předevčírem mi Lukáš Kratoch tím trochu znejistil tím, že nějak mě žádal, že aby přednáška se bešla do 90 minut, tak to mě skutečně znejistilo, protože já jsem počítal tak s obvyklými třemi hodinami, kdy tak vykládám. A tak jsem přemýšlel, jak bych to mohl teda navlíct a zkoušel jsem to třeba tak, že bych vyloučil ty věci, kterým zas tak moc dobře nerozumím a tu jsem si uvědomil, že vlastně by to nezbylo skoro nic tématu. Takže nakonec jsem neudělal nic a e, řekl jsem si, že když si odfiltrujete takový to, e, e, e, že jo, jak bychom řekli a j, jiný perli mého projevu, tak ono to možná na těch 90 minut tak nějak. Takže k věci. Tak a teď mě samozřejmě nefunguje prezentace. Jo, funguje. Já jsem si ten název vypůjčil z takové slavné rozpravy, rozpravy Tomase Nágla, že jedné že z takových klasických studií filozofie, poznání a epistemologie. Z ta studie pochází z doby, kdy se mělo za to, že úkolem intelektuála je poznávat tu pravou skutečnou povahu věcí a ta poznání že odlišovat od jakých těch účelových konstruktů a zjednodušujících schéma, které nám usnadňují takovou tu běžnou orientaci ve světě. Ten netopě tam funguje jako exemplum mínosti, ten náklon ukazuje, že když se chceme předstvědčit to relevanci e, nějakých vlastních postojů, vlastních obrazů světa, že e, je na místě, e, že se podívat na nějaký objekt, který bez všech pochyb existuje, mimo teda, e, že naše intelektuální konstrukty a zkusit se podívat na svět jeho očima, takže e, s ten, e, že, to je to téma, jaké to je být netopírem a samozřejmě že si to nedovedeme představit, že jako prostě neumíme se podívat na svět jako netopě, protože máme jiné senzorické a mentální reprezentační nástroje a tak dále. No takže vlastně musíme počítat s tím, že spousta toho, co si tak o světě a o soucího vykládáme, je bytostně zatížena právě s, našimi poznávacími filtry a jejich potenciální irelevancí. A že okazuje tady i takový metodologický návod, který zohledňuje tohleto poznání a ten je zhruba ten, že když přicházíme do styku ze s těm už nerozumíme, který je prostě jiný a tak dále, jako nejméně škody naděláme, když budeme předpokládat stejnou míru kterou jinak delegujeme na sebe a na věci, kterým rozumíme. To je návod, který možná i v dnešní době, kdy nás podobné otázky už jaksi nepálí a bychom mohli že aspoň občas vzít potaz a já to tak říkám už už proto, poněvadž to je vlastně takové prisma, kterým se moje dnešní povídání o věcech, kterým zase tak moc teda nerozumím, bude ubírat. Ale už teda k těm netopířům. Takže netopíři nebo povědecku řád která letouní, eh, představuje eh, druhou eh, největší skupinu. Savců dneska už má skoro 14. A zahrnuje jednak takové ty plodožravé starosvětské kaloně a jednak spoustu všech vývojových líní, bezměst, která primárně hmyzožravých netopí. No ale jo, molekulární nástroje, které přišly ke slobu s počátkem tohoto tisíciletí okázal, že ta situace je trošičku jiná, že se nám ten řád rozpadá na dvě veliké skupiny. Jednu, kam patří tedy ty kalonie, ale jejich současně sesterská skupina eh, několika eh, čeledí, včetně našich eh, vrápensů, rinolofide a této eh, skupině tomuhle podřádu říkáme jim pterochiroptera z nějakých důvodů, které nebudeme rozmazávat. No a ten zbytek těch letovů představuje, i, kde je teda tou centrální nejpočetnější a takovou jako uhlavní skupinou tačile kde je kam taky patří většina našich netopíru. Ten podřád druhý se tady jmenuje který já to říkám, že se k tomu budeme trošičku potom možná vracet. Pro celý ten řád, celou tu skupinu je charakterizová schopnost aktivního letu, která umožňuje využívání zdrojů s velmi nerovnoměrnou prostorálním časovém smyslu distribucí, což ovšem předpokládá, že extrémní energetické nároky, které selektují extrémní kompenzační adaptace v nejrůznějších směrech. Pro letouny další takovou vlastností je, Extrémníká strategie, výrazná že dlouhověkost, dlouhodobě stabilní využívání různých úkrytů a klíčová role prostorové a situační paměti, sociální tradice, sociální učení a tak dále. Ve všech těchto směrech i v mnohých teda dalších že celku i z důvodu skutečně objektivních, můžeme konstatovat, že letovní představují vrchol rozmanitosti nejrůznějších přizpůsobení mezi savci, včetně sociálního organizace, párovacích systémů a tak dále. U netopíru nacházíme nejpočetnější society terestrických obratlovců vůbec, tady máme pohled do 30 než 40 milionů. Netopíru. No a takových těch různých nej, tam nacházíme prostě spousty tady, abychom nějakým omžili třeba aktuální genderovou problematiku, tak tady máme sakce, u něj je vůbec největší pohlavní dimorfismus, tady máme paní Hypřignáto a pana Hypsignáta. Netopíři jsou obecně skupinou jako primárně tropickou. Tam je těžiště celé skupiny a tropech že dosahují právě těch extrémů, rozmanitosti všelijakých životních způsobů a v tropech představují také, že mají také extrémní populační hustoty a v místních společenstvách představují skutečně velice významný, významný, významný činitel. V mírném pásmu ta situace je taková už hodně ochuzená. Všechno, co tady máme, jsou takové spíš určitá. Ta a všechny ty netopíry v mírném pásmu charakterizuje to, čemu se říká temperate cycle, jako životní cyklus mírného pásma, kde teda z toho období aktivního života je přerušeno tou hibernací, zimováním a tak dále. No a... Právě v souvislosti s tímto cyklickým uspořádáním že dochází k dramatickým sezónním změnám prostorového sociálního uspořádání. A, a, a charakteristické pro tyhle to pásma je a, a, a také to, že žijí v, fakticky v extrémně nízkých populečních hustotách a všechny ty aktivity a, a životní projevy jsou zatíženy extrémní energetickou, vypjatou energetickou bilancí. To se týká především, a, především reprodukce. No, a že už aby za těch obskurdních jako že ty populace mohly fungovat, tak tady je u všech druhů se setkáme velice s velice spletitými systémy sociálních a behaviorálních mechanismů. No a tím, že obecně klíčovým takovým faktorem všech těch modifikací je úkrytová strategie. V zásadě v rámci Evropy máme tři takové základní. Typy úkrytové jednak to jsou teda druhy, které jsou primární. Jeskní, prakticky jsou karadizky velké, kolonie striktní, segregace pohlaví v tom eh, v průběhu aktivního života, eh, výra, výrazná teritorialita samců. A tam patří především rápenci, jakožto typicky jeskní netopíři. Většina našich druhů nebo evropských druhů patří do takové té kategorie, takových těch spíše usedlých lokálních dendrofilních nebo litofilních druhů, který mají množství jako lokálních úkrytů, který však sofistikovaně střídají. No a tou poslední skupinou jsou formy, které můžeme označit jako dálkové migranty, jako například ten, ten netopír rezaví, kteří podnikají dálkové jako migrace přes celou Evropu že většinou to jsou druhy osídlující stromové dutiny nebo skalní štěrbiny, ale všechny tyhle ty druhy v poslední, u nás a nejen teda u nás v celý střední Evropě v posledních 15 letech vlastně že překvapivě změnili svoji úkrytovou strategii a naprostá většina jejich populací dneska osídluje všaký štěrbiny v panelákách a lidské úkryty. No a to je taky Jedním že, z takových jako, že, důvodů všude po Evropě a u nás že, jsou různé organizace na ochranu netopíru, u nás máme vypracovaný systém že, všakých opatření na zajištění ochrany netopíru právě v těch synantropních úkrytech a že, máme včelijaké vzdělávací propagační akce a tak dále. No a do tohohle nám nepříjemně zasáhly události na přelomu předminulého a minulého roku, v té době, kdy ještě vlastně že u nás nic nebylo, ale už se vědělo, že v Číně je smrtelná choroba která je od netopíru a takže prostě množství jako eh, z, všelijakých reakcí z beřejnosti, že jestli pak taky naši netopíři a že my máme tady, oni nám vletěl do bytu a spousty takový samozřejmě eh, excesivní zájem. médií, zkrátka eh, dobře, s tím počátkem toho loňského roku ta postava Netopíra vstoupila s takou neomeřenou razancí do těho mediálního prostoru i do toho prostoru intelektuálního do diskurzu. Tentokrát jako vlastně zdroj teda skrytého nebezpečí, žijeme vedle něčeho, co nás může svým působením zabít a co s tím teda a tak dále. No a že já jsem, že bohužel už jako z tohohle důvodu, jako, že netopírář byl nucen teda tohle problematikou se začít teda, že zabývat, připravovat, nějaká, že vyjádření a, že televizní rozprávy a tak dále. A, že stejně tak jsem. Dostal jako příkazem o zúčastnice těch takových velkých fakultních akcí pro veřejnost, která, které informovali, co se to vlastně teď za straštivého děje. Takže já jsem udělal jako prezentaci, kterou jsem teďka trošičku jenom upravil a tu vám teďka okážu jako úvodní část mého povídání. Takže já jsem dostal zcela jednoznačné zadání. Odkud teda že, to, že celá ta rozprava na ním, jako, tím prvním jako, že repelentním momentem, který přeznamenává ty media, že mediální a jako všeobecné rozprávy o té je, že prostě najednou se tady jako zácná věc, nějaký virus, který je zlý a co jeho zdrojem od koho to je, takže samozřejmě všichni víme je to od, tohle, od těch, těch zběřáce. Já jsem to pojal jako že pohled organizmálního biologa. Já, že co říct o běrech z pohledu organismální biologie, o té žeho, tematice netopíru jako jejich pařeníšť a toho, co z toho vzešlo. A žeho, já jsem... Co zdůrazně, a zdůrazně, to i teďka, že můj pohled na problematiku je pohled organizmálního biologa. S mými favoritními objekty jsou takováhle zvířátka, tohle to je že a Emilka, obě jsou bohužel už teda napravdě boží. A já si jsem do určité míry dal jako takový můstek ostrý nebo čupčí, k jinému psíkovi, kterému se na citlivých místech udělala takováhle ošklivá věc. To je že přenosný venerický nádor psů. Je to vlastně první nádor, na kterém bylo demonstrováno, že, bědecky, že tumor může být přenosný. A ty moderní nástroje molekulární, a, a které nám otevírají že, pohled do té domény viru a do té že, domény, s kterou my organismální biologové jsme tradičně nebyli moc jako za dobře, nám ukazuje to, že vlastně že, tohle, co tady vidíme, ten že, že, tumor to je aktivita vlastně jiného psího druhu dneska. Že, možná už jako rodově bychom ho mohli klasifikovat, ale je to vlastně jednobuněčný pes. Jo? Má tam asi děleci s dvou že, milionů bazí. Jsou tam asi dvě chromozomální přestavby a tak dále. Je to ale normální pes, o kterém se ví i jeho historie, že se odštěpilo od toho že, čupčího Stáda čučí smečky někdy před 11 tisíci lety. A to je vlastně takový uh, příklad věru i na scendie, protože ve všech ostatních projevech to má charakteristiky toho, uh, co jsme zvyklí a naučení z těch základních škol a takhle spojovat s těmi um, běry a s těmi typickými patogeny. Takže tady máme vlastně virus Instatu na scéně a suť Bůh, kolik i v našem organizmu máme, jako buně, které se snaží se takhle emancipovat z té naší tělesnosti a které by taky radši fungovaly podobně jako tenhle, ten jednobuněčný psík. Jo, takže i jako organismální biologové se musíme smířit s tím, že vlastně ta invaze té genomické informace do organismální biologie a e, toho poznání, že ta e, interakce s věry je vlastně asi neo, neodmyslitelnou komponentou evoluce obrátlovčů, tak to je e, že, něco, co e, nechtěvat se nám líbí nebo nelíbí nějak, je potřeba vzít. Potaz a že můj exkurs dneska do toho dnešního tématu se odvíjí právě od toho, jak prostě starobilý organismální biolog se vypořádává s novinkami na tomto poli. To, že ty věry nějakým způsobem jsou skutečně jako významným faktorem, Uh, ukazuje už to, že vlastně 8% našeho lidského genomu tvoří jako přímé virové, virové sekvence. Jo? Jsou to pozůstatky těch dávných infekcí, které kosily naše uh, žeho, předky a uh, ty uh, endogenní virální elementy, uh, z, že z ještě dřívějších z interakcí s věry vlastně se taky současně z, z, stávají a staly zdrojem mnohdy velmi klíčových vlastností, vlastností hostitelů. Tak je tomu například v případě syncitynů, což jsou. Že, proteiny, které že, organizují nidaci, blastocisty a placentární interface našich embryí, a že, bez nich by reprodukce savců nevypadala tak, jak vypadá. To jsou že, zcela jednoznačně jako že, všechno věrobé proteiny, stejně tak jako například cílové písce, nebo takový, o kterých bude ještě řeč. Takže ten že, takový, že, celkový dojem, se kterým se prostě, organizmální biolog dneska musí smířit, je to, že vlastně ty symbiontní věry jsou velice pravděpodobně incipientní součástí mikrobiomu, který tvoří ty 3% že, těl, eukariot a existuje že, po vícero, experimentální dokladu, že ta přítomnost virů a jeho jeho že může mít i jako, že jo, může být jako pro hostitele nezanedbatelným přínosem. Například jako přítomnost u umíší, která představuje účinnou bariéru bakteriálních infekcí. <kly> jo, takže že k tomu že povídání o věrech a takové té laické představě jako nebo mediálnímu obrazu je třeba nějak jako že trošičku že ten pohled Žeho korigovat takovým poučením, jak asi se stane ten zlý viruským hodným symbiontem, tak jako docela jednoduše, že se zbaví těch svých patogeních. Komponent, což je samozřejmě jednoduše naselektován, protože když je má, tak jeho hostitele nepřežijou. No a že v posledku pak zvlášť, když přináší hostiteli nějakou výhodu a je posledce inkorporován do jeho genomu a stane se vlastně součástí že hostitele a jeho vlastností stejně jako ty syncity. A to je i v zájmu toho, toho Takže že tady tak, ale aby jsme se vrátili k naší problematice. Takže že ta otázka, která pálí tu veřejnost, dneska naštěstí už nepálí. Protože jako s tím, když se u nás ten COVID objevil, tak, že to těžiště zájmu a takhle se přeneslo do jiných sfér. Ono je topíř se chválá pánu, bohu, dneska už nikdo nestará. Ale ta otázka byla, jsou teda netopíři tím nadstandardním pařeništěm běrů, ta odpověď je samozřejmě ano, jsou, a že jo, není to žádná novinka, ta že jo, problematika těch netopířích, že jo, netopířích virů byla jako studována dávno předtím, než se nějaký covid objevil, takže že tohle to myslím v roce 2016, jež se nepletu tady, že jo, bylo, byla jasná že jo, evidence, že, že nejméně... 15 birových rodin, tenkrát v centru pozornosti byla, byli, že obstekliná, podobný, že se unetopíru. Neská, že máme unetopíru přes 30 jako birových rodin z toho 20 tyráře na biro. takhle to vypadá, s tou publikační, referencí to dleste. Z roku 2019, to znamená ještě před, že jo, před covidem a vidíte, jaká už je že obrovská že evidence o této problematice, nejvíc teda záležně z Ameriky a pak teda jako z Číny, z Austrálie a, a v minulém roce sárně excesivní boom a jenom v těch letech 2020-2021, to znamená za ten půl druhá roku, máme 18 000 publikací, které jsou tematizovány věry Netopíru, S celkem pochopitelných důvodů. Pro tu že Netopíři, Uh, pro ty netopíři, Virium nebo viriosperu, netopíru, že existuje taková databáze debat, BIR, která je týdně aktualizovaná, je koordinovaná v Číně, samozřejmě, protože eh, <kluví> do, nedávné, do nedávné doby tak že podstatná. Část že, studií o netopířích věrech byla právě díky aktivitě jako čínských ústavů a především toho Buchanského ústavu. No a tady, že, jenom takový přehled, že kolik těch sekvencí, že je to databáze sekvencí, dneska jich tam asi 15 tisíc, Uh, že jo, jak jsou zastoupeny ty jednotlivé rodiny, tak nejvíc je teda z těch koronavirů, uh, že jo, před nejpilnější je snad ten wuhanský ústav. Uh, pak samozřejmě rabdověry ze vsteklínou, filověry z Ebola, Marburg a uh, s těmi kaloními uh, uh, to znamená Hendra, Nibach, jo, který jsou hlavně jako ano, studovány v Austrálii. Uh, těmi hlavními jako nositeli těch nebo, nebo objekty že, studia těch koronavirů jsou v Rápenci. U Vrápenců ovšem nacházíme celou pestrou škálu všech ostatních teda věrových rodin. No a že, nejvíc a jako, prostě nejdetalněji jsou, že, je tato tematika prostudována v Ázii samozřejmě. No, a že to souvisí také nějak s tím, že netopíři jsou skutečně ty obyvateli tropu a v těch tropech, že tam je teda že to skutečné pařeniště v takových podmínkách, kde teda ty netopíři jsou v obrovských masách v úzkém tělesném kontaktu. Krom toho ty netopíři ještě jednou, pokud jsou dlouho věcí a velice jako, že sofistikovaným způsobem využívají to prostředí, no a tohle to máme takovou jako žeho, srovnávací žeho, tabulku, kde se teda jako analyzuje, jaký jsou pro žeho, věry pro rozvoj teda Uh, Virospéry, nejoptimálnější hostitele. Uh, že jo, je tam spousta však uh, že jo, analýz, ale uh, že jo, já to nebudu prodlužovat, samozřejmě jsou to netopíři. Nic lepšího pro jako pařeniště, než netopír, opravdu, opravdu není. Z různých důvodů. Uh, že jo, takže... Uh, u netopinu můžeme očekávat, že tam se so budou mnoha četné jako evoluční interakce, uh, včetně různých variant symbiogeneze, uh, toho, jak se omezuje patogeneze. Viru, jakým způsobem se modifikuje ten imunitní systém, jak to vypadá s inkorporacemi virů do symbiontního mikrobiomu hostitele a tak dále. Takže vlastně ty netopíři, na tom se shodují právě ty že analýzy této problématiky virologické analýzy že netopíři by byli teda jako ideálním modelovým objektem pro podrobné studium vztahů, virů a sadčích hostitelů. Ale bohužel zatím, jak to tak, bývá, to se teda nevylepšilo eh, po mém soudu ani nijak významně jako se stávajícím bůmem zájmu o tuto problematiku minulém roce. Eh, s, ty analýzy jsou eh, omezená, deskriptivní jako eh, že virologická data a jsou poplatná té medicínské a do míry mediální tematizace a na to se tak získávají ty granty a tak dále. A spousta těch technických Technických předpokladů, které by bylo potřeba že, zajistit jako dost náročnou mravenčí prací, jako že, všelijaký prostě inspekční ARN knihovny a že, reagenty pro imunologii a tak dále, tak jako zůstávají stranou zájmu. Ale to, co tady mám jako první, to znamená ta relevantní genomická, transkriptomatická transkriptomická data netopíru, tak tam se teda jako přeci jenom dost jako změnilo a budeme o tom ještě mluvit. E, takže e, že ten záběr, na kterým se jako vyschodují, že letovní jsou skutečně klíčovým zdrojem té moderní biosféry a nás že teda otázka, že dobře, tak jako když je to tak, tak asi to těm netopíru něco bude přinášet a co teda by jim to mohlo přinášet? Eh, že jo, zase eh, těch konkrétností je bohužel velmi, velmi poskrono, ale nějaké jsou. Tak jedno by třeba byl, eh, že je to efektivní obrana před predátory. A tak to velmi pravděpodobně je s těma Henipa věry, co zná především s tím věrem nipa, který je univerzálně u těch velkých kalonů toho rodu pteropus, který dělají ty obrovský že tisícukusové tisíci kusových kusový kolonie na stromech v té indoaustralské oblasti a e, že tam je experimentálně prokázáno, že e, že při e, s, že opakovaném stresování a ohrožení tak e, ty viry které jsou e, přítomný tak já nevím, koncentraci e, žeho, 0,01 jako u těch netopírů, to znamená, e, že nedělají nic, nemá to žádný jako, klinický efekty, tak najednou se začnou excesivně množit, takže když jako si e, nějaký nějaká šelmička vzpomene, že se začne žibit jako kaloní, který se všude prostě že jo, jsou, jsou tisíce, no tak jako to udělá jednou dvakrát a po třetí teda už dostane že jo, kaloně, kde tu dietu jako nepřežije. Takže to je skutečně zřejmě velice efektivní mechanismus a podobně to asi bude teda i s tou ebolou, která je u toho jo, afrického kaloně a e, e, Takže pak teda e, že, letouni mají unikátní modifikace mitochondriální membrány, která e, s, e, s, e, snižuje produkci e, peroxidů a e, že, oxidačního oxidačního stresu, velmi pravděpodobně inkorporací že nějaké věrové DNA. Stejně tak možná není. Náhodou, že letouni podobně jako ptáci jsou v zásadě bez tumorů. Jsou to savci, jední z mála savci, který prostě nemají rakoviny. No dobře, takže jako netopíru možná ty věry něco přinášel, co teda přinášejí nám, tak jdě nám ty největší sevinstva. My už jsme si je jako že jo, tady některý pojmenovali, no a v případě těch koronavirů, tak to je prostě ten MERS, SARS, COVID a tak dále. Nebudu to jdíka rozvědat, všichni to znáte. Takže eh, že jo, teďka teda eh, bleskově k těm, koronavirů. Tohle jste, kolik je e, různých jako sekvencí v různých skupinách netopírů, u e, těch, těch koronavirů. Vidíme, že to je u těch všech hlavních největších čeledí a nejvíce jako u těch vrápenců a e, že u těch vespertinoides, u kalonu samozřejmě a u vespertinoides. No a e, žloty. Koronaviry se rozpadají filogeneticky na tři takové jasně odlišné skupiny, alfa, beta, gamma. Ty gamma jsou teda ptačí a ty alfa, beta jsou netopíří, přičemž že je tady velice jasná korelace mezi filogenetickou strukturou té hostitelské skupně a filogenetickou strukturou těch koronavirů. Alfa koronaviry jsou věry jango beta koronaviry jsou, eh, jsou jo, koronaviry jynptero To znamená, že jo, je tady velice robustní signál koevoluční historie, který sahá do počátku diverzifikace letounů někdy před těma 50 a víc miliony, miliony let. To znamená, už jako tohle to ukazuje, že ty koronaviry jsou souputníkem Netopíru po celou dobu její historie a do značné míry popírují filogenetickou historii té skupiny. A to se týká i teda, jako tohleto jsou takový podrobnější analýzy a když to všechno schrneme, nebudeme že do detailů, tak můžeme říct, že ty hluboké divergence, tyhle ty, že sledují evoluci hostitelských skupin a tyhle ty maličky jako ty mělky, jsou projevy lokální, lokální historie. A, teďka na pár... Slajdech se zdržím u tohohle jako že vynikajícího přehledu z těch. Koronaviru z roku 2018, je to samozřejmě od autorů z ústavu, který, což jako, jo, bylo nejvýznamnější pracoviště výzkumu koronaviru, který měl no, taky největší sbírky a výsledky samplingu z, z celého východní Ázie a tak dále. A tohle to je přehled jako koronaviru, u člověka, a u člověka máme sedm teda, typů, teď dneska už osm e, koronavirů. E, dva jsou že jo, velice že jo, běžné a jsou to jako že jo, zdroje takových těch, Sezóní chrým a podobně, že jo, se tomu pozornost. Těch, jako tím původním hostitelem, jsou velmi pravděpodobně myšší, to jsou takový ty HKU a OC4 a tyhle. No a, jo, ti, kteří, že jo, jsou, že jo, jinak, jako z Číny, jako to je. Že bohužel já tu práci nemůžu dohledat, ale stejně jako náš pan prezident toho teroutku, přesně vím, kde to tam, že někdy v roce 16-17 číňaní jako že vuchančtí že publikovali takový screening populace někde v jižním jinanu lidský na přítomnost právě netopířích koronaviru a že, v té oblasti, jako že, bylo to u těch že, vesnic, které sousedily s těma promořenýma jeskyněma a že, lidi, kteří do těch jeskyních chodili a prostě děti si v nich hráli a, a, že, a tak dále. A tam se ukázalo, že 6% té populace, že má ty netopíří koronaviru. ale bez jakýchkoliv, že, že o klinických dopadů, jako těšili se výbornému zdraví, žádný potíže, nic. Takže tohle okazuje, že ty přímé infekce z těch rezervoárových netopírných eh, hostitelů se jako obejdu bez těch eh, z vážnějších klinických eh, projevů. A ty eh, že o straštivý jako smrtelný. Eh, Nákazy koronaviru tak v těch, že toho roku 2000, 2000, 2003 ten SARS a o 8 let později ten MERS jako na Blízkém východě a pak na dalších těch, že byly asi straštiví proto, poněvadž šli přes tyhle ty mezihostitele. Nebyly přímo jako dostaně to bylo, ale ta nákaza šla přes nějaké mezihostitele, kde se teda s tím netopířím koronavirem něco ošklivého uh, přihodilo. Uh, Žeho, tady je žeho, v tomhletom spisu z toho 18. roku je analyzovaný, co tam teda žeho, dělá tu patogenitu u těch, těch SARSů a MERSů. A žeho, tady jako, jsou identifikované tyhle jako gény. a potom mám, jaká je ta struktura toho genomu a vám ukážu možná na nějakým příštím slajdu. u těch, koronavírů, ale že jo, tady jsou takový ty samostatný jo, gény, jako ten ORF, to je že jo, ten prostě čtecí, že jo, samostatné čtecí rámce, který začíná těch pět a jde to dál. A tenhle ten jako je tři a sedm, osm jsou zvláštní ty, které nejsou u alfa koronaviru a nejsou ani u těch netopířích virů. že? Jo? ty jsou skutečně, nebo že jo, tenkrát nebyli, že pak samozřejmě, když oni se zahrabali v té svý knihovně, kde teda mají ty tisíce jako se věrů, že virů, tak tam samozřejmě našli u těch beta koronavirů. E, tohle je že analogická analýza už jako kde je zahrnutý i teda ten dnešní náš jako SARS a zase že je tam teda že ten ORF3 a je tam ten orf 78 Ten Ten 3 je identifikovaný jako zdroj proteinu, který blokuje interferon jedna, to zná tu incipientní vnitrobunečnou antivirovou obranu. A ty 7-8, o těch se uvažuje, že mají potenciál ke spouštění apoptózy, To znamená k, což jako asi tím základním potom momentem té patogenity. Ještě ještě jednou srovnání jako různých teda těch, že jo, je to zase, že jo, to, co jsem teda říkal, že tím jako, že jo, čím se lišejí ty patogení, tím od těch, jo, těch netopířích věrů nejrůznějších a tak dále, je to právě současná přítomnost, že těch teda, že jo, ultimátně patogeních, patogeních komponent. Tohle je taková jedna z, z prvních genomických analýz teda toho že stávajícího koronaviru, toho covidu. Tadyhle je že nějaká jako, tohle to jsou ty, Ho, referenční. Netopíří, tady vidíte, že jednak jsou teda té hlavní jako strukturní doméně běžné odlišnosti a pak teda jako v, v téhle doméně toho S, to znamená toho genu kodujících, ten glikoprotein, kterým se fixuje to, ten virus na ho, povrch membrán hostitel. No a pak je tady ovšem tohleto a to je, to je zluskouna. Uh, uh, uh, uh, že, takže tím, tím prvním vážným kandidátem, který měl skutečně skoro de, přes 90% jako podobnosti, byl teda ten Ruskou. Uh, uh, uh, tady ještě úplně že, uh, bleskem, uh, to samozřejmě všichni, víte ta, že uh, tu, Koronu tvořejí takovýhle agregace v lipoproteinu, který mají dvě složky S1 S2 že, podjednotky a pak tam je teda vazebná doména k tomu membránovému receptoru že, AC2, to je angiogenetický to, který je všude přítomnej že, v epitelech a prostě zprostředkuje interakci s krví a tak dále. No a tam, když vnikne prostřednictvím s tím tohohle ac membránového proteinu, tak tam teda se vychrlí tato, ta, jo, rozpadne se to na ty jednotlivé uh, složky. Uh, no a uh, uh, jo, v ribozomech hostitele se to a pak teda působením tohohle centrálního jo, centrální složky těch náběrů toho RDRP, eh, RNA-dependent, eh, RNA-polymerázy, eh, se to zase všechno složí dohromady, udělá se ten eh, hotový birion. A, no a takhle vypadá teda ten eh, žio, genom, tady eh, žio, jsou označeny ty pět konce, kde se začíná. Sekvenovat, tady to jsou ty, to je ta zásadní integrační jednotka, tohle to je teda ten zdroj těch vlíkoprotněn, a tohle to jsou potom ty jednotlivé aditivní, že elementy, že v jejich, jako distribuci se, se ty jednotlivé koronaviry liší. Jo, takže tam. To byla taková vstupka, že tady mělo, že na ten s tím luskounem navazovat tohle, že vlastně nejnovější, tenkrát nejnovější ve februáru 20, že je že teda tím přechodným hostitelem je teda ten Ruskoun a je to zase podobná story, jako se opakovala předtím, že to znamená, je tam ten v tom SARS-u, je tam ten mezihostitel, kde teda ten netopíří virus získal nějaké ty patogeny a virulentní komponenty. No ale o dva měsíce později, ve Buchanském institutu, že jo, hledali, hledali ve svých početných kolekcích a našli tam tohodle netopíra z jižního jinanu, Rinulopus afinis, že jo, ten, ten RAT. G13, který, jak vidíte, má pro všechny tyhle ty komponenty že jo, tak těch 95, 98 a 90 procent schody. Takže to byly jako, že jo, teďka tak jako, že jo, kolem toho zase mediální, takže není to odluskou. Luskou hodné zvíře je v tom nevině, je to opravdu z toho netopírat. Tam je akorát jako zádrhel. Že ten koronavirus, žo, ten SARS-CoV-2 nebo COVID-19, že přestože je takhle identický s tím Ruskou, s tím Runilofu, s, s tím RTG-13, takže se teda dost zásadně liší a zásadně se liší takovou drobností, že v tomhle z tom génu pro ten povrchový glikoprotein, pro ten v tom spají génu, jednak je tady nějaké škredění že jo, kolem té receptorové domény a pak především je tady štěpné místo, kde jsou čtyři že, aminokyseliny, signální arginin, lysin, ještě něco a arginin, což je že, signální doména pro že, takový univerzálně že, přítomný proteolitický enzym furin, který tohle to na ty dvě domény a že, tím, no a teďka že už nějaké up to date, aktuality že z posledního půl roku že tak tohle to je že analýza čím se liší že ten, ten žo, covidový Glikoprotein uh, od toho netopířího. Tohle to je ten z toho a finish, to na ten, který je úplně stejný. Vyčí se tím, že, je, že má výrazně uspořádanější, stabilnější konformaci. Uh, a že jo, ta konformace uh, že jo, tady je teda to uh, že jo, ten insertní jako. Uh, bod pro, pro ten furín, který to rozštěpí. No a pak ovšem se tím rozštěpením změní jako že jo, konformace tohohle perfektně jako pořádně udělaného glikoproteinu. Takže se povrch dostane, jako eriguje tady právě ta že jo, doména k tomu připojení na ACT. A to má efekt, že... Že, který je experimentálně zase jako, ukázaný, že ten proti tomu netopířímu, že, který se tak jako povede se připojit jednou že, za dlouhý čas. Tohle se připoje tisíckrát efektivněji. Jo? Takže to je základní agenství virulence, jo? základní agenství virulence tohodle, pověduje tohle jo, že má takhle prostě perfektně zorganizovaný ten glikoprotein, kde se to vzalo, jak se to vzalo, samozřejmě, že se neví, nevíte nikde u ne to že jo, není právě tenhle ten, štěpný místo a že taková perfektně, stericky staritě konformace toho. No a že úplně nejnovější asi před měsícem takhle zase nejčluje ještě další a jako, potvrzení tohohle, kdy prostě z toho, z toho covidového věru je krisprově vyštipnutá ta doména inzerční pro ten žeho, Purin a v na najednou je z toho poměrně hodný ten, který nedělá skoro nic, na nic se nepřipojí a tak dále. Takže to je no a trochu se zapomíná ještě na další aspekt, o kterém se ví, žeho, který jako se to, a to, že totiž ta korona toho běru, ten glikoprotein, je v zásadě úplně kompatibilně varianta že toho, co dělá glykoproteinový pokryv epitelů hostitele. No a to, je, to jsou právě sílové kyseliny. Ty sílové kyseliny a ten šlem, který dělají na povrchu epitelů, to je přistávací plocha pro eh, ty eh, Renáviary a stejně tak pro Chřipkové. Jo? Eh, že tady eh, kolegové zbudějící, jak to krásně nafilmovali, a tady vidíte, to je ten šlem, který je na povrchu toho, ten, eh, ten sialom. A že vidíte, jak si tady koronáč na to hezky, hezky sedá. Eh, tak eh, já se eh, u sialových kyselín trošičku jako zdržím, protože že je to oblíbené moje téma na základních přednáškách. A ty tisialová kyselín je taková dosti jako divná věc. Jako, že je to takový komplexní endogenní lektín, která má složitou a variantní Stavbu je tam spousta typů a subtypů a tak dále. A v lidském genomu že je to kódováno, nebo a v myším genomu je to kódováno asi 60. Geny, když se malá část z nich teda knockoutuje, tak v zásadě se zastavuje časná embryogeneze. No a to, že proto poněvadž jako primární jako význam těch sílových kyselů je v tom, že, že integrujou jako lepidlo bazální membránu epitelů. No a že jo, tady vidíte filogenetickou distribuci těch sílových kyselin, tak jsou u nějakých bakterií a tak dále, pak už nejsou u ničeho, že je nám u deuterostomí. A to zase u všech, jo? Je to, to znamená i u ostnokožců, hemichordátů a u nás u všech. No a to dělá to, že, že my, deuterostomové, máme. Extrémně ze integritu těch epitelů a tkáňovou kohezivitu a embryogeneze se u nás jo, děje tvarováním epitelů. Jo? Orgány se dělají tak, že máme epitel, z toho se něco vykroučí a na to se začne jako dělat nějaký další nadstavby. To je embryogeneze devuterostomí. U jiného se to takhle nedělá. A můžeme to dělat proto a v těch, těch velikých tělech, kterými máme, protože máme ty sialové kyseliny. Jo? Jenže když už jsme starý jako já, tak tam samozřejmě už se žádný epiteli moc nedělali sialový kyseliny, se porád někde exprimujou, takže děla jenom ten šlem na povrchu těch že, epitelů a tam se potom holtnám chytají ty koronáče těm o který to spoudo ty bazální membrány, tak že jo, ty jsou bez starostí. Eh, takže ku podivu společných znaků, které vymezují eh, tu skupinu druhou ústích, je strašně málo. kromě druhou ústích regulativní eh, embrya a eh, těchto jsou jedině ty cialový, cialový kyseliny a tenhle ten typ embryogenesky. A to jsme zase dostali hryně teda běrovou transdukcí. Že to, co jako okazují zase další analýzy, je, že teda ty koronaviry právě jako díky své že koroně jsou disponovány jako dlouhodobě přetrvávat že jako součást toho, sílou obalu že těch epitelů těch buněk epitelů hostitele, jo, a že dokáže pak jako v interakci interakci s těmi sýlovými, eh, kyselinami jako, eh, že nabazovat jako synctiární buněčný fúze a tak dále a tak dále. Eh, tak, ale to že jo, necháme teďka, že jo, vrátíme se k tomu původním a k těm praktickým ohledům, jo, že jo, který byli, že jo, dneska už to nikoho nebylo, ale před tím rokem tak to že jo, neustále že jo, maminky volali, že my jsme měli na půdě netopíra, máme dvě malé děti, co budeme dělat a tak dále. Tak, jaký jsou teda ty, takže je samozřejmě otázka, jestli mají naši netopíři, nebo evropští koronaviry, no samozřejmě, že mají, jak by neměli, že jo, všichni teda netopíři mají, že jo, i když ne moc ve velkých, jako, infestacích, jako zhruba tak 10-15, jo, procent, ale to záleží samozřejmě na té metodice toho screeningu a tak dále. Můžeme počítat, že mají všichni, že. A, ale to, co je jako podstatné, že v genomu těch evropských koronavirů, Včetně těch vrápenců, jako včetně těch beta-koronavirů vrápenců, že jo, chybí tyhle, ty pato, především ty patogení komponenty ORF 7, 8, bez býnky. No a to je jo, snadno vysvětlitelný tím, že jako v tropech, kde se netopírum dáří dobře a i když je hodně nemocnej, tak pořád se ještě něco si chytí a, a prostě jde to tam, nemusí se nikam to jako u nás nic takového není možný. Jo? Ten extrémní vypjatý energetický stres netopíru mírného pásma a že, ta nutnost velice jako sofistikovaných jako behaviorálních a že, dalších jako reakcí na ty že, podmínky mírného pásma v zásadě vylučují jako ten patogenní efekt. Jo? Takže to samozřejmě, že, e, s, jako, mluvím, že o jistě se nějaký ty věry, které měly tyhle patogenní komponenty, dostali, ale z e, pochopitelných důvodů se teda příliš neudrželi. Jo, Takže... E, že jo, pro tu veřejnost takhle, která se ptá, se mají obávat netopíru, tak není nutno, že jo, tady, i kdyby jsme nakrásně dostali něco jako takto, pravděpodobnost, že bychom jsme dostali takovou dávku od těch netopíru, která by v dohledný době se exponenciálně mohla namnožit tak, aby to udělalo ten patogenní efekt je v zásadě nulová. Ale samozřejmě doporučitelné je jako radši ty netopíry nejíst. <těk> Takže jako za netopíry, jako jsem takhle poděkoval, že to by v potaz. No ale eh, že jo, teď se dostáváme k vlastnímu tématu tohodle povídání, protože je potřeba si říct něco k tomu, jak je to možné, že teda Prostě ty netopíři takhle v zásadě bez nějakých větších újem hostí ty nejstrašlivější patogeny, který známe, nemají rakovinu a vůbec si žijou nějak moc dobře. A, a, že, takže potřebujeme že, to zohlednit teda toho, jaký to je, tím netopírem, už jako tím prismatem, že těch zkušeností z korona a v dnešní genomické době. No a tu je třeba připomenout, že teda genomická doba nám začala s počátkem tohoto tisíciletí, kdy byl sestaven kompletní lidský. Lidský. A překvapivě ukázal, že vlastně jenom nějakého půl druhého procentu, necelý dvě procenta jako genomu jsou ty kódující sekvence, všechno ostatní jsou různé obskurnosti. A přes polovinu nebo kolem poloviny genomu jsou prostě tyhle ty transpozóny, transpozony, repetitivní sekvence, které jsou různě poházený po všech možných částech genomu a kde teda se rozlišují tyhle ty dlouhé, jako ty long interdispersed nucleic elements, ty line, pak ty sine, ty krátky, no a pak tam jsou tyhle ty přímý, že ty long terminal repeats, ty přímý inkorporace, že věrový věrový No a že to, co ukazují ta lidská genomická data, že 7 těch kódujících že sekvencí se, jsou geny, které regulují imunitní, imunitní reakce. Takže bychom předpokládali, že ty netopíři toho budou mít asi o hodně víc, když teda že dokáží to. Jo, tady je potřeba že připomenout, že pro všechny jako návazný ty genomické srovnávací studie. Ten genom člověka je centrální referenční platformou. No a že ten že první genom trval asi čtyři roky nebo pět let, že než se to udělalo a stálo to asi miliardu nebo 100 miliard prostě dolarů no, jo, nepředstavitelný. No a pak se to tedy jako změnilo i jako ta že jo, cena a, a dostupnost těch genomických dát jako zhruba tak v těch desátých letech před deseti lety s nástupem toho sekvenování nové generace a že Do té době se začaly jako objevovat první sice jako fragmentární, partikulární genomické informace i, i z těch netopírů. No ovšem pro organismálního biologa je to vlastně kvalitativně úplně jiný nový typ informace, se kterým teda si příliš nevíme rady a nevědí si s tím rady ani ty, kteří teda nevěděli, ti, kteří s tím pracují, že jo, protože to už je nakonec jako úkol spíš teda eh, pro ty eh, bioinformatiky a systémové inženýry, ale eh, že jo, pokud se týče genomiky, letos se změnilo. Tadleta eh, Kráska, kterou vám tady okazuju, to je Ema Thielingová, profesorka Dublinské univerzity, která taky mimochodem byla v těch, v těch týmech které právě na tom přelomu minulého a tohodle tisíciletí ukázali, že ta struktura filogenetická sapcu je jiná, než jsme si vždycky mysleli, a která ukázala taky, že právě ta filogenetická struktura našeho řádu je jín pterochiroptera, jangochiroptera. No a že my ještě máme to nebyla na čtvrtkách, bohužel, ale byla tady u nás několikrát a že jo, krom toho, že jo, kdyby byla otevřená ryba, tak že jo, tam bychom že jo, si mohli dát vysku to je jejich že jo, rodinný podnik, který je teda, která je výborná mimochodem. A, ale proč ji tady okazují? že má teelingová někdy v těch desátých letech nebo takhle že jo, taky prostě... A mi říkala tak a teď jako e, Dudona, e, že kompletní utopí říkám a uděláme takhle všechny netopy, jak jsem říkal, ještě to už teda opravdu jako přehání. Ale že jo, nic na plat, jako e, prostě že je to sice vizionářka, ale prostě s, s, s extrémním organizačním potenciálem. No a někdy v roce 14-15 jako, zorganizovala tohleto oficiální konzorcium BAT1K jako projekt že, kompletní genomické analýzy všech netopím. Že my jsme v něm taky to, že stálým členem toho konzorcia je kolega Hulva například. No a tohleto konzorcium která že jo, loni, že jo, tady je prostě série všech možných rozprac a že loni vyšel tenhle ten článek nejčerovský, kde je šest teda, že jo, z netopíru, šest druhů netopíru, že jo, udělaný skutečně jako kompletní genom, který je, že jo, technicky a tak, že jo, zpracována toho lidského. Skutečně naprosto dokonalý, jak tomu asi eh, z toho strany, jako supplementary, failů, kde je všechno možné a tak dále. Plus teda jako že, každýho šped roku dneska už se chrlí v návaznosti na tohle další a další analýzy všech speciálních momentů. Takže e, o genomu netopíru dneska teda už se ví a řekl bych, že na tyhle tý úrovni e, že, kromě člověka a myši jako, nic lepšího není. Jo? To zase komu čest... Tomu takže my jsme řekli, že takhle vypadá lidský genom. Je tam 7 těch sekvencí imunitního systému, takže to první by asi bylo, jak to vypadá. To. Ku podivu netopíří, že genom má 2 až 3,7 jako těch korujících. Ten, ten objem kodujících genů je zhruba, zhruba stejný. Ale ty geny imunitních reakcí, prostě těch je tam třetina, než je že u toho. U toho člověka, takže divná věc. Takže už to naznačuje, že teda nějaké genomické zvláštnosti netopíru asi budou a my se teď podíváme, jaký tak jako že první genomická zvláštnost, zase žádná nová bomba, jako. Je, že netopíři mají nejmenší genom ze všech savců, což jako tradičně bývá dáváno do souvislosti nějak s tím letem, že, protože vůbec nejmenší genom z terestrických obratlovců mají ptáci. Uh, že jo, další je tam, jsou tam prostě unikátní regulační geny jako třeba specifický gen TBX5, uh, že jo, který přesvične najednou v průběhu embryogeneze končetiny vznik toho křídla, začne se všechno dělat jinak, uh, různý ty gény těch senzorických systémů, regulační jako různý ty FOXY a tak dále. Žeho, pak je tam jako žeho, výrazně, e, že se uplatňují ty e, geny, které zajišťují tu kompenzaci oxidačního e, stresu, tu efektivní dekompozici peroxidu a žeho, masivní produkci antioxidantů. Což e, je taky jedna z takových záhadných vlastností netopěr, že, že při letu nebo prostředí, že hned po letu má koncentraci peroxidů o polovinu menší, než mají normální koncentraci peroxidů v tkání myši, jo? tak divná věc. No a nás bude samozřejmě nejvíc zajímat v těch dnešních kontextech, jaký jsou to teda ty mechanizmy antivirovní obrany a organizace imunitního systému, těch netopilů, když už teda mají opravdu že jenom třetinu těch imunitních genů, než máme my. Tak tady napřed jako si připomeneme, že v zásadě ty viry jsou dvou typů z hlediska toho, kam se jako cpou v rámci té buňky a Jakým způsobem se nám realizují ty, jednak ty DNA návěry které se realizují v tom prostředí jádra a využívají těch transkripčních mechanismů a dál jako potom pokračují potenciálně už jako prostě normální messenger RNA do citozolu. Že, zatímco ty RNA viry, ty, že, jakmile se dostanou do té buňky, se rozpadnou na ty svoje prvočinitele a ty se jako někam k těm ribozomům a fungují tam jakoby že, vlastně, hostitelovi, hostitelovi messenger RNA. No, a právě v těchto mechanizmech, jako se zohledněním jako tohohle charakteru působení, je u všech eukariot a u sapců, já nevím, jestli zvlášť, ale jako určitě dobře, že rozvinutý velice členitý aparát antivirové obrany. Ten aparát má v zásadě několik jako kroků. Tak první je teda identifikace toho viru, která aktivizuje produkci interferonů, především těch interferonů skupiny. Jedna, které přímo se vážou na tu virovou RNA inaktivují, plus teda celý řady dalších návazných těch cytokínů, interferon jsou cytokíny, které kaskádově nastartovávají zánětlivou Žeho, reakci, žeho, poškození žeho, žeho, buně, které končí jako prezentaci žeho, těch napadených buněk třitotoxickým limfocitům a těm přirozeným killerům, těm NK, těm Nature Killer Cells, žeho, který potom likvidují ty napadené buňky se vším, co mají včetně těch běrů. Takže tím prvním že jo, kroken, který se tady třiží, je teda ta identifikace toho viru. E, že jo, v případě těch DNA virů, tak ten že jo, základní že jo, identifikační mechanismus je jako, jo, jednoznačný. Jo? Je to prostě přítomnost DNA v cytosolu. Dezeoxidibla a nemá cytosolu, co dělat, když, když jako něco tam je, je to... Špatný, že, zaktivizovat interperony, všechny cytokininy a už jako prostě obětovat tu buňku a všechno. V případě toho, že, RNA, tak takovým jedním z těch, jako proteinu, který, který to zaručuje, ten za protein, ten zaprotein, ten finger antiviral protein který identifikuje jedna, která, jakmile se někde objeví dvojitá ARN, tak je to špatně. Jo? No a pak především identifikuje podíl přítomnost toho dinukleotidu cytosin-gvanín, který... Výrové DNA nebo RNA je zastoupen že, proporcionálně, tak jak to je že, z, z, z náhodného jako výběru těch. Když to u všech, že, a u nás z, zvlášť, je ten že, podíl nebo ten frekventní výskyt toho dinukroductu vázán pouze na specifické úseky někde u nějakých promotorů a tak dále, a jinde je ovšem jako relativně, relativně omezen. No, z tohohle aparátu že u netopíru je charakteristické to, že, že tyhle ty mechanismy, to znamená ten rozboj té zánětlivé reakce a sta, že excesivní že produkce těch že odvozených typů interferonů, včetně toho interferonu dvě, je tady v zásadě zablokovaná. Uh, takže aniž bychom tady zase rozebírali tyhle ty jednotlivé detaily, uh, že tohle to je obecné, že ty mechanismy zánětlivého procesu jsou radikálně inhibovány A ten interferon 1, který u ostatních savců za normálních okolností se exprimuje pouze, teda, když že tam ty identifikátory najdou, že něco je v nepořádku, tak tady je permanentně přítomný v cytosolu. A to teda, jak si jak my ukážeme, jako v poměrně velkým množství různých variant. Uh, že jo, krom, toho, uh, že jo, netopíři, uh, že jo, mají uh, že jo, už jako promotor toho jako základního, uh, že jo, genovit, základní genové rodiny, která uh, že jo, spouští tu přítoky reakci těch ty že F, že obstaven právě že tímhle tím inzerčním místem pro ten blokující enzym CRL. Což je jako divný, jo? takže má jako že odstaven že celý tenhle, ten jeden z centrálních. No a že pak jako neméně pozoruhodné je to, že že takhle vypadá ten mechanismus obrany před těmi ARN věny, na to je celá série takových speciálních jako identifikátorů. Všechny jsou, že u netopíru odstaveny. Vůbec si nemají, zbavili se jich. Jo? Zbavili se celého tohodle sofistikovaného aparátu obrany proti těm DNA věrům. Působí to skoro jako dojmem, že prostě, že proč by že těm DNA virům měli v něčem bránit? No tak si je dáme si je do genámu, že nebudeme se s, s, s nimi handrkovat. Když a to je, že konec konců to, jak si za chvíli okažeme, asi opravdu to, co ty netopíři dělají. Tohle je další, že? Genomická že studie tentokrát u toho kalně Egyptiakus a že ta ukázala teda to, že, že interferon jedna, který jako u všech sapčů je na jednom chromozomu, dělá tam jeden. Klaster celkem nevelký u nás je na chromozomu 9, že jo, tak tady je rozházen asi po osmi různých chromozomech a na každý má zvláštní diverzifikaci. To znáte, excesivně že jo, zvětšený ten aparát toho interferonu 1 a ty interferon 1 ve všech svých variantách je permanentně přítomen v cytosolu. Že to znamená, je jako připravený, jako kdykoliv se tam přesučne okamžitě na něco zareagovat a nedělá teda tu excesivní cytokinovou kaskádu že jako u všech ostatních. Další jako divná věc. MHC antigeny, zase klíčový faktor specifické imunity, kde zase v všech Eukaryot že, tvoří jako kompaktní blok na jednom chromozomu u těch netopírů, že zase je prostě excesivním způsobem diverzifikovan a roztrkán na nejrůznější chromozom. je zase na nejrůznějších místech genomu a že, na nich má jako nezávislou že, takovou funkční divergenci. Takže když jako se obecně, tohle je takový up-to-date schrnutí někdy e, s, e, před dvěma měsíce má zase v takový review, takhle, co se teda e, z, bo, z, z, z jno, immunologii netopíru po všech těch e, e, žido, loňských excesivních zkoumáních e, dá říct, že tam je jednoznačný, že to, co je teda, že ty že komponenty té aktivní že imunitní obrany, to zná zánětivá reakce, aktivizace že a tak dále, tak to je teda velice dramatický identifikátory těch DNA, DNA věru, jako ten pihý na tohle. Tak to je v zásadě že modifickyzli je lipierovaný zredukovaný Zatímco je že jo, excesivně jako zaktivizovaný, jednak teda ta jo, semantická diverzifikace toho interferonu jedna, plus teda že jo, ty stimulační geny s tím souvisejícím. Jo, pak tam jsou teda, no a pak teda ty faktory, jo, které Organizují tu autofágii, to zná organizaci těch lizozomů a vytahování těch přebytečných špatných věcí z toho cytosolu a s tím související ty jo, proteiny, které zajišťují ten transmembránový transport těch škodlivin. A to je ten P, glykoprotein, ten gen ABCB. CB1. Takže když to schrneme, tak že to, co je že omezeno, je vlastně ty organismálně riskantní formy aktivní antivirové obrany. A to, co je aktivizováno, jsou vlastně adaptace na tu pří, průběžnou přítomnost virů a že jejich že kontrola, tak aby tam ty viry nenedělaly moc velkou paseku. Eh, eh, Tohle je další takový schrnující, kde teda se jako, že tím základním je ta pyroptoza. Takže eh, že zamezení, poškození některých imunitní procesy a širokost spektra imunitní tolerance, to je co to. Eh, že tam těch mechanismů, že, tě, tě, tě, že, které jsou specifické nebo zvláště jako působící v těchto souvězech, u netupi zřejmě po víc, a jeden z nich je takový nedávno objevený mechanismus, ten systém toho apobecí, ten, eh, ApoBec ten apo, hm, lipoprotein B eh, A. Že, který právě to neutopila speciálně u jako je jako že mnohonásobně uh, š, š, š, rozšířen v tom genomu než u jiných, u jiných sapců. A to je uh, že, takový mechanismus, který dělá. Uh, uh, že, takovou jako zvláštní operaci, tak, nebo dvě zvláštní operace, a že to v hlavní operaci, že se brání proti tembírům, takže je teda neníčí, ale že inkorporuje jejich uh, uh, uh, jo, genom s tím, uh, že ho vydá po svým, a to tak, že je teda ten genom nefunkční a dělá to tak prostřednictvím tohohle proteinu A3G, který tam prostě že zamění citozín za uracil a že tím, že je vysoká pravděpodobnost, že v nějakém tom výskytu se objeví ten na tuž UAA nebo takhle, jo. Takže, že vznikají vlastně, že jo, které mají jako svoji informaci, ale jsou neškodní, jo, jsou prostě nemůžou se namnožit tak, aby mohli udělat velikou paseku. Takže to je další takový sofistikovaný mechanismus. No a že tím se dostáváme k další takovému jako zádrheli A, že to je teda to, že tady teda musí existovat nějaký identifikační mechanismus, jak ty, že se rozlišuje ta cizí a vlastní, že jo, kyselina DNA, se nestarají DNA, vy reakci dělají, co tějí, že jo, s těm asi, že poradí ten nukleární aparát. No a že tady jen taková jako čítanková ta co všechno jaký RNA se tam to takže ten první transkript ten je potom že, editován tím vystřížením těch intronů a tím splysosomem že, že vzniká teda ta že, finální mescensí RNA která jde k těm ribozomům, který mají taky nějaký ty RNA jednotky a že jo, tam jako se stavuje podle toho pořadí eh, příslušného na ty messenger RNA ty jednotlivé eh, transferové ribonuklové kyseliny, která každá nese jako eh, že jo, specifickou aminokyselinu. Eh, takže jako v tom citosolu eh, že jo, těch různých ribonuklových je Pousty, prostě, že je to plný různých rybonuklových kyselí. Takže v tomhletom, když se tam objeví nějaká běrová rybonuklová kyselina, tak opravdu nebude příliš jednoduchý se s tím teda popasovat. Co teda ty netopíři, jako, že, takže jak to že, ošetřuju, tak k tomu nám může říct něco zase dalších z těch jako up-to-date výstupů a to je transkriptomická, jako, detailní genomická analýza z, že, těch ARN u různých netopírů. a to zhruba asi no skoro před rokem už, nebo takhle vyšla takováhle jako práce, že zase z toho konzorcia, která jako souběžně jako prezentuje jako podrobnou obecně přístupnou databázi těch genomických nebo transkriptomických dat pro ARN uh, pro 16 druhů netopíru. No a to mě teda jako zaujalo a uh, že já jsem jako strávil že, tak měsíc s tím, že jsem si však projížděla, různě jsem si z ní vypisoval a tak a uh, že, s něčím vás teda ten seznámím. Uh, protože právě jako v tom transkriptomatickém uh, uh, v záznamu se jako ukázali jako docela fenomenální zvláštnosti. Takže že jednou z těch zvláštností je, že obrovským způsobem je zmnožený a jo, zvětšený, pokud se týče těch sekvenčních variant, ten aparát těch mikro -RNA. to znamená, to jsou ty uh, elementy, které uh, vlastně realizují post regulaci a uh, specifické inaktivace uh, různých těch messenger arenej. No a tady třeba že jo, pár takových vybraných, podívejte tak u netopíru tadyhle u je 303 sekvencí, u člověka 25, u myši 4. U týhle ty netopíři 500 sekvencí, homot 32, jo, a tak dále, a tak dále. Takže tohle to je jako počet úplně nových sekvencí, které nemají analogie jo, v těch genomických databázích. A vidíte, že to excesivní zvětšení těchto těch je jo, vázáno pouze na jednu z těch vývojových jednotek, na tu čeleť ve spertilinide. Zatímco jo, další takový eh, znak, zase excesivní zvětšení počtu, Uh, že genu, který který uh, organizují ten splice, co znamená tu editaci uh, te, uh, toho transkriptu, uh, že u netopíru například tenhle, ten uh, gen U6 u skoro 4000 tisíce sekvencí, u člověka 107. Eh, jo, další jsou takový, který organizují tu posttranslační post kontrolu transkriptu a tu stabilitu messenger RNA. Eh, jo, tadyhle tenhle, ten IRE 1, eh, u člověka 19, u netopíru 881 sekvencí. Eh, jo, a tak dále. Takže eh, ta že transační, teda transkripční a posttranskripční kontrola žeho, je tady nějak jako hodně sofistikovanější, než jako bývá zvykem. A zase to je žeho, specifické u různých skupin. Žeho, nejpodivnější na celém je tohleto, jo? že podívejte se na ty počty těch variant toho, že malého úseku, zná těch 5-8s RNA že ribozomálního že úseku. Tady jsou tisíce jako různých sekvencí a že to je pouze u těch kaloníů. Počty jsou relativně vysoké u všech, ale u těch kaloňů máte 17 tisíc a tak dále. Eh, Tohle to teda nějak tak možná naznačuje, že tady vlastně je nějaká semantická uh, specializace na úrovni ribozomu, jo? Že, že, že prostě každá ta varianta čte jenom tohleto ostatní nečte. Eh, eh, další jako takový výrazný je, eh, že, eh, že jsou Jo, gény, které jsou nějak vázány na tu editaci že jo, DNA na udržování a pak především na prodlužování telomér. Jo, Takže tady tenhle ten, že jo, gen 72K u člověka 39, u myši 32, u netopilu 1033, Sekvencí. To znamená, že tady se něco děje, že jo, jako je e, prostě tendence ke z, k zajištění e, co největšímu rozšiřování telomer. No a tohle je další taková jako nečekaná, ta, a to je že jo, diversifikace těch transferových nuklových kyselin. Zase pro různé a Podívejte, jaký tady jsou zvláštní ty. Že a tohle to jsou že podíly těch že jednotlivých bazí, takže tady už je divná věc. Podívejte se, jak je u jako omezen v tomhletom, v tomhletom půlu těch transferových nukleových kyselin přítomnost gvanínu. Přítomnost co je že, nezbytná komponenta pro při tom čtení, že, CPG, aby tam byl ten guanin a obecně jako že, citozí nebo ta že, pravděpodobnost výstupu nebo toho že, dinuklearitu CG extrémním způsobem omezena. A týká se to i třeba argininu s výjimkou zase třeba těch vesprtovědních netopilů, které ovšem zase mají hodně těch z eh, MI, a jiných těch. Eh, je tady spousta divných věcí, teda, eh, že argininu proto, poněvad, většina těch kodonů argininu má právě to CG, jo? A takže že u těch ostatních je spíš i teda jako hodně divný, že jako preferenčně se využívají tyhle sty, který které nemají to že CG. Takže když jako srovnáme obecně tyhle sty takový jako že jen tak, projití toho transkriptomatického profilu těch RNA netopíru, tak můžeme konstatovat extrémní diverzifikaci těch genomických faktorů posttranskripční regulace splajso-somu, to znamená toho, že editace ta členitá editace toho transkriptu, posttranslační kontroly, stability, že, messenger RNA, no a pak teda jako ta obskurnost teda, že, s tím malým ribozomálním úsekem, která nemá vysvětlení. No a pak tedy jsou ty nečekané rozdíly toho spektra těch transferových kyselin s tom nápadně radikální redukcí toho Cg diméru, toho citozinkvaným diméru v tom půlu těchto, těchto a. To, co mě na tom obzvlášť že, zaujalo, tyhle, ty věci jsou sice hezké, ale já jsem jako ten organizmání, zajímá mě ty stahy těch vývojů, Že ty jednotlivé vývojové linie se v těchto znácích, v těchto směrech velice výrazně jakoliští mají. Že, vykazují excesivní taxonově specifické rozdíry. E, že, udělat třeba že, diagnozu, fenotypovou těch jednotlivých čeledí a speciálně že jednoznačnou fenotypovou diagnozu jinypterochiroptera a jangochiroptera je mnohdy prostě že na kraji možností. Tam je pár úplně blbejch takových znaků, který jako s tím, jak je přirostlá prémaxila a takovýhle blbosti. to tady na těchto těch znacích, to jsou rozdíly prostě úplně nevýdany, rozsahu. Žeho, takže to je opravdu jako bomba. Tak a teďka ještě pár takovým žeho, další jako k tomu, jak je ten netopíří žeho, genom žeho, organizován teda, řekněme prostorově nebo strukturně. Tohle to je vztah mezi velikostí Genomů, a že zase že procentem těch dvou, dvou nukleotidů. U ptáků a u sapců taky tohle je demagogické, tam není v zásadě žádný jako efekt. A když to u netopíru, je tam zcela jednoznačně a to vysoce průkazně přijímá, že přímý vztah mezi že podílem těch. Bazí CG a velikostí genomu. Což je divná věc, která ovšem celkem jednoznačně že naznačuje, že s tím zdrojem toho zvýšení CG jsou ty, ty transpozony, ty nekodující sekvence, jo, které se nějak dostávají s těma byrama a takhle do toho, do toho genomu a tam se nějak jako. Kanalizujou. Eh, eh, že a ty mají skutečně jako velice, velice vysoký podíly, jako vyšší, než jako že obecně. Přitom ta že genomická skladba těch netopých transporů je opravdu jako velmi nejasná. A je zřejmé, že tam jsou velmi značné odlišnosti od těch stavčích standardů. Například u většiny. Kaloniu, že chybí vůbec ta skupina těch dlouhých transpozonů, těch line, který jinde dominují, že u nás tvoří 20 že Přitom zase teda, že zase. Nová data z loňská genomická u Dapiomaričského kaloně na pteruspin, tak ukazují, že není jich tam sice moc, ale že jsou tam na rozdíl od těch velkých kaloní. Zcela zvláštní potom jsou, jsou transpozony u že, těch vespertinovních netopírů a zvlášť u toho rodu, rodu, rodu Miotisa. Tohle to je taková jako podobnostní genomická analýza těch jednotlivých skupin transpozónů u různých netopírů, která, že, aniž bych to teďka vysvětloval, mám oba, že se, no Ježiši Maria, že že přeskočíme proč a jak, že on sná, že všechno to ty jango a Jo, tady je vidět, že ty jednotlivé tak jsou se velice výrazně liší v té adaptivní historii v tom, kam až jak se diverzifikovaly ty jednotlivé transpozony, to znamená eh, s tou historií, jak se získávaly ty jednotlivé transpozony a jak se teda v průběhu eh, té symbiotické přítomnosti v tom netopířním genomu. A v tomhle tom se... Eh, s, Uh, tak ještě. Uh, uh, uh, jednou z těch charakteristik netopíru, jako, která je, že netopíři jsou extrémně dlouhověcí, uh, že sapci týhle velikosti jsou tak tři, čtyři roky starý, netopíři se dožívají 40 a i, um, víc. Let, takže to je jedna jako z těch záhad, a čím to je. A takhle se samozřejmě zkoumal, že jo, hlouba Samozřejmě, že tohle to bylo jedno téma, který jako z, z, že jo, z laboratoře. Žeho, emičky, týlingový, jako několik rád různými nástroji. No a jedním z těch bylo samozřejmě jít po tom, co charakterizuje ty věkové změny třeba i u člověka. A ty věkové změny u člověka jdou ruku v ruce, jsou korelované s kratováním telomér, že prostě postupně jako ubývá tam něco, co asi bude nějak důležité. To, co je charakteristické pro ty netopíry, že teda to s, u, přes velikou s, snahu a přání od myšlenky, u, že většiny druhů se že ukázalo, že tam v u toho věku k tomu zkracování teloméry nedochází, ale obecně teloméry u netopírů jsou extrémně dlouhé, jsou desetkrát skoro delší než u člověka a u jiných. Jo? Takže uh, to je jeden faktor. Ty ale, že, ten kariotyp. Divná věc, která nemá jako období. A naopak, u některých je to uvolněn tam ex, excesivní, jo, polymorfismus. Že to e, tohle stoje srovnání zastoupení zase procenta toho CG na chromozomech, na, v závislosti na blízkosti chromozomu. A tady je zřejmě, že čím teda je menší chromozom, tím má vyšší podíl těch CG bazí. A je to teda proto, poněvadž má vyšší podíl toho telomerického úseku. A telomerický úsek, jak známo, je právě hlavním přístavěštěm těch transpozónů. A jak nám ukazuje ta situace toho RNA, tak právě ty geny, které zodpovídají na to prodlužování že telomera, vytváření prostoru pro přistávání těch různých birů a tak dále, jsou teda tím, co taky charakterizuje ty netopíry. Eh, že, takže eh, ty eh, že, genomické souvislosti jsme si možná trošičko to, ale ještě jsme si neřekli nic o té rakovině. tady samozřejmě jedno, co přichází v úvahu, eh, že, je ta permanentní přítomnost toho eh, že, interferonu, jedna, která eh, že, může kontrolovat ty. Eh, Tohle je up-to-date, asi, já myslím, dva měsíce stará další. jako Práce s dílny Emmy kdy se srovnává, kdy jako srovnává trans, specifika transkripčního profilu letounů. A to právě ještě u že, letounů různého. Různého věku, jak to jde s tím věkem. Tohle jako je obecné schrnutí srovnání s běnami člověka, myši, psa. No a tady jako celkem podívejte se konkrétně, který teda e, s, s, e, ty faktory se exprimují se s, s býšenou frekvencí. Především. Že faktory úpravy nuklevý kyselny že, že souvisejících reparačních komplexů, chromozomální stability, že telomerické že integrace kohezivity chromatit a tak dále. A býrazně jako snížený proti těm srovnávacím. Jsou právě ty že signální dráhy že telempočitu, e, z NK buněk a tak dále a tak dále. To zná ty komponenty toho imunitní, té imunitní, imunitní reakce. No a e, že jo, docela hezká zajímavá je tenhle to, že je, je tenhle ten výsledek srovnání zase z toho zářně vyšlo, nebo bylo by zřejmé, že, e, z, že jo, velice jako specifickou, který excesivním množství těch mikroarenej, který tam něco asi jako dělají. A že jo, tady máme ty eh, jednotlivé eh, jo, rodiny mikroáreny. Jak jsou teda, tohle je od eh, novorozence až asi do osmiletého netopíra, jak se teda mění jejich exprese eh, s věkem. No a tohle to jsou, tyhle ty červeně, že jo, to jsou ty, které vykazují jako nejsilnější tu korelaci s tím věkem. A podívejte se co jako že organizuju. tak antivirovou kontrolu, redukci oxidativního stresu, že autofági, no a že kohezivitu genomu. Tak, no a že, tady jsem si neodpustil ještě okázat obrázek eh, jiné eh, že, profesorky molekulární genetiky, ředitelky toho eh, genetického ústavu eh, u, eh, Karlslauten u Heidelbergu. Tady na tom obrázku při výzkumu netopíru spolu s klasikem této disciplíny Vladimírem Hanákem, který se včera dožil 90 let. Zuzanu Štorchovou samozřejmě všichni znáte, že na štvrtkách byla řadukrát a tak dále. Já ji tady připomínám v této souvislosti, o které taky refelová, myslím, na štvrtkách. A to je, že, že objevila, že, že belice zásadním a možná jako dominantním zdrojem právě nádorového bujení jsou chromozomální a který které jako průběžně vznikají s opakovaným, opakovaným buněčním buněčným dělením u déležících živočichů, potažmo u člověka. A ona identifikovala i ty zdroje, a te, že, jak teda tohle vytváří ty zdroje tu, že, genomické nestability a jakými cestami jsou že, kompenzovány. No a že, vidíte, že ty cesty, které že jo, kompenzují a které vlastně potom vedou jako k e, z, že jo, zapouzření tohodle stavu a vzniku nádoru, že to jsou přesně ty mechanismy, které vlastně e, ten, e, jo, ty kompenzace antivirové u těch netopírů vlastně nějakým způsobem e, že jo, zvládají v těch dalších souvislostech. Takže e, že ukazuje se, že netopíři že mají teda alternativní kompenzační strategie těch potenciálních a neuklodí. A že to především v tom zesílení té transkripční a editační kontroly plus teda v, v, v regulaci uspořádání genomu. Jo, která se projevuje třeba v té extrémní chromozomální konzervativitě na jedné straně, no a v těch mechanismech jako té posttranslační kontroly a tak dále. Jo, takže... Můžeme předpokládat, že tohle to jsou zásadní mechanizmy, díky nímž je výskyt tumoru u netopíru omezen takřka na nulu. No a z toho, co jsme si řekli, tak jako je celkem zřejmé, že primárním zdrojem těch, těch Dispozic jsou právě ty autoregulační mechanismy, které že jo, kompenzují tu imunitní toleranci průběžně košatící biosféry, kterou ty netopíři si tak nějak nepřipouští. Takže my na základě těch, můžeme si vlastně takovou, řekněme, genomickou diagnozu řádu, No a to by mohla být třeba taková, Tak jako charakteristické jsou tu extrémní genomické změny. Redukce velikosti genomu a specifické představy s excesivní diverzifikací transpozónů, včetně teda prekuzoru, virové diverzifikace, virové rozpoznávání, toleranční, kompenzace těch incipientních transklipčně, translačních omylů. No a to všechno nějak souvisí s tou celkovou strategií, kterou je tedy efektivní symbióza s členitým viriomem. Jo a je zřejmé už to příkladu těch koronavirů, že to je obligatorní faktor evoluce netopíru a velmi pravděpodobně, když by tomto chtěli brát jako subspécie se eternitátis, možná základní charakteristika této skupiny. Zkrátka dobře, ten netopír se k těm svým byrům vztahuje této strategie, kléb, klas, nějak to dáme dohromady, že něco, co si od nich bere, jak se z toho, co se z toho, sárně se neví, ale nevylučoval bych. Takže jaké je teda to poučení, jaké to je být netopírem v tom prizmatu eh, toho výpovědního aparátu koronavirové doby a genomických, jaké by bylo to poučení pro školu, rodinu a dům. Eh, takže netopínu věry skoro nic nedělají, proto poněvadž namísto boje s věry že dramaticky že omezují ty vlastní obrané mechanizmy a nerozpakují se inkorporovat ty instance jinosti ve formě že těch věrů do struktury sebe sama, ale a současně bohatě rozvíjejí ty Alternativní cesty, jak zajistit ty svoje vlastní nezbytnosti, jo, zajištění toho příslušné genové a translační mašinérie a tak dále. Velmi pravděpodobně s nezanedbatelným využitím právě těch inkorpovaných jiností a ta excesivní diverzifikace vlastností netopíru a jejich fyziologických a Takhle tak do znační míry možná taky je produktem právě tohoto postupu. No a takže si můžeme říct, že možná, že by teda neuškodilo v duchu toho uh, předznamenání té metodologického, toho metodologického silogizmu uh, tohohle článku, is, uh, is it like to be a bad? si z toho vzít poučení a o tom našem vztahování v přírodě, že možná, že, že jako by se neuškodilo postupovat podobným způsobem. No a to samozřejmě není zase nic přebratného, Tady máme ještě další takové nejčerovské ty srovnání, že myšek, který jsou z prostě zaplněný parazitama jako v laboratorních toho, který nic nemají a různým. A to, no a tady vidíme, jak tyhle ty mají dlouhý život, prosperujou. Takže i teda, že ta kvantitativní věda nám, že říká, čím více toho jiného máme v sobě a čím méně si z toho děláme, tím teda jsme zdravější a pohodovější. jo, jinými slovy, že tou povahou živého je ta Symbiogenéze a že ta prostě jedinečnost těch uh, spojení, včetně těch neprediktabilností a tak dále. Takže přinejmenším v tomto ohledu uh, bych si podpořil nejvlivnější že, osobnost uh, toho uh, předminulého roku v tom apelu poslouchejte vědce, tak to bychom opravdu měli. I když teda nejvlivnější osobnost následujícího roku nám připomíná spíš něco trochu jiného, totiž, že v těch všelkých predikcích a takových spolehlivých představách o tom světě a jak je organizovaný, že se teda můžeme i šredně mílit pro že organizmálního že biologa, to je třeba to poučení, který třeba, že kdybych se nemusel zabývat touto problematikou díky těm že koronavirům, tak bych na to asi to, že ty symbiotické interakce s biriosférou a různé rozmanité s tím související genomické přestávky opravdu mohou přestávat ten nejvýznamnější faktor evoluce a vývojové radiace i takové skupiny, do které by to na první pohledček neřekl. No a tady už se dostáváme k záběrečným poučením a jedním teda by mohlo být to, že bychom si přečetli teda, že opravdu něco z toho, z toho článku, který si tady průběžně připomínáme a, a že bych s dovolením to teda Ale že every reductionist has is favorite analogy from modern science it's most unlikely that any of these unrelated examples of successful production will shed light on the relations that human mind and brain and tak dále a že teda nám že jo ten ten postup ta ta technika kterou obecně sázíme používáme že nám teda něco zásadního vypoví vypoví o světě v tom lidčtom případě teda že z toho plyne taková jako varování, že na ta robustní trojčtenková pravidla, takový ty pravděpovodobnosti, ale bychom si měli dát asi pozor, protože ten svět se asi děje opravdu spíš jinak a už proto, a to jsem se snažil ukázat, je zatraceně dobré se občas třeba podívat na toho netopíra, eh, eh, že na místo, abychom jako, eh, že, se eh, že, bavili těmi pravděpodobnostními modely, eh, který ho nějak popisují. No a když teda. Eh, že, takže, naším na čím? Říká to pochybnost, jestli ty naše výpovědi o světě a o přírodě teda tímhle tím způsobem nejsou nějak poznamenaný. Takže zkusme se zamyslet, jestli jo nebo ne. Takže to, zkusme se podívat na pár nespochybnitelných pravd světa, který nás obklopuje. Tak jedním je, že základní charakteristikou naší planety je, že tam je život a biosféra. Co to je biosféra? Dobře víme, tak můžeme to i kvantifikovat, máme tam 90% rostlin, 10% živočichů a tak dále, kolik to je dohromady, je tam rekurentní interakce a takhle, ale a tady se náskýtá, jestli to je ten obraz opravdu toho, oč nám jde. Uh, a jestli je teda relevantní. Takže z, z, zkusme si ten, to vstupní, na čem jsme se shodli, že z, země je života biosféra, nějak doplnit nějakými dalšími neoddiskutovatelnými, Žeho, pravdami, které jsou mimo teda žeho, naše představy o světě. No a to je jako celkový rozsah součinu prostoru, součeného prostoru a prostoru oceánu. Který, žeho, ta souči, jako počítám, výškový stupeň 100 metrů, kdyby jsem to bral 10 metrů, tak to bude žeho, 10 na 6, jako těch kubických kilometrů. A tady vidíme, že v tom, prostoru souša, prostoru oceánu a prostoru obecně anabolismu a prostoru katabolismu je že rozdíl o dva nebo spíš tři řády a že naše výpovědi v biosféře jsou odbozeny z toho, který je teda menší a asi teda má taky méně těch vlastností už z tohohle důvodu, než teda ten větší. Takže zkusíme se aspoň bleskově záběrem podívat, jak to teda vypadá v tom větším, Podívejme se, jak vypadají genomické zprávy z mořských hlubin. Tady je potřeba si zdůraznit, že tím, co tvoří ten že o 96% 6 objemu oceánu, jsou ty hlubiny moře dyspotická. A to je samozřejmě svět extrémních jiností. No a ty, že ten, ten svět je ovšem průběžně jako souvisle oživen v každém mililitru že oceánické vody je kolem milionu živých partikulí, bakterií, plus teda viry a jo, ten celkový odhad, kolik těch zbířátek je, je jak v případě těch virů, tak těch prokary zhruba 10 na 30. A jedním z takových těch, že při minimálním metabolismu jo, tohleto konzorcium jo, ročně asi vypustí tak asi 700 Gigatun CO2, což asi krát je asi stokrát víc než celá žeho, naše civilizace, ale to teďka nebudeme řešit. Žeho, tady máme žeho, ty výsledky těch genomických takových srovnání a analýz. A to, co je podstatné, je, že naprosta většina té virové diverzity, že se tady množí tím lizogením Cyklem. To znamená, že vlastně jakoby těm svým hostitelům neškodí, ale zainkorporovává se se vším, co nese do jejich genomu a vlastně aktivizuje jejich genom. No a z toho, že plně tenhle, ten jako, že pohled, který ukazuje, že viry představují vlastně hlavní výhybku toho oceánického metabolismu, toho, že co se bude a jakým způsobem zpracovávat z toho prostředí a oceánický substrát, že tvoří v první řadě ta rozpuštěná organická hmota, to znamená ty finální degradační produkty všeho toho, co se nasyntetizovalo, na pevninách a co nakonec dřív nebo později se do toho moře dostane. A v tomhle právě, jak ukazují zase další analýzy, to prostředí toho moře zdaleka není homogenní, jsou tam jádra, kde je jako vyšší jako koncentrace toho, kde se je nižší, a v těch jádrech vyšší koncentrace se spouští fermentace, pospolyrace a takhle v těch, kde je nízká koncentrace se spíš jako buduje dlouhodobá strategie schránky a podobné věci a to všechno zprost že jo, ty viry a že jo, tohle to že jo, výsledek jako, že jo, takového genomického screeningu oceánických virů a to, co je, že jo, nezanedbatelné, že naprostou většinu, že jo, těch genů jsou proteiny těch fermentačních a posporulačních řetězců. A, což jako souvisí že jo, s tím letím, s tím e, jako modulací toho metabolismu toho oceánického mikrobiomu. Jo, to, co je ještě pozoruhodnější, je ovšem ta genomická skladba e, těch e, oceánických běrů. No a tady vidíme, jako, že e, v genomu těch věrů jsou zastoupeny všechny živočišné, všechny organické říše, co jich je, plus teda, že polovina z jejich genomů že nemá ekvivalenty v žádných databázích, představuje úplně jiné říše, o jejich existenci nemáme žádných, žádných tušení. Takže že tato ta interakce toho oceánického mikrobiomu, oceánické biosféry je vlastně takovým exemplem té biotické, biosférické nirvány. To je ta biosféra sama o sobě v tom vlastním nejdokonalejším provedení. Je to spojité spektrum genetické a funkční rozmanitosti, vlastně takový identický blueprint biosféry a planetárního mechanismu. Takže to nám teda připomíná, že ten asi že relevantní pohled na život je, že ten život v každé své instanci je vlastně spojitým sledem těch symbiogenetických událostí. O, operativních alternativ v tom nekonečně rozměrném interakčním prostředí A každá událost, i když jako by z oka vypadla jiným událostem, je jediná a jedinečná. No a jedinečná, i když zase, vlečem zase ne, úplně jiná a nová, je teda i ta stávající historie buchanského koronaviru, která nás přivedla do té zvláštní internetové komunikace. E že podobné události, ty různé morové rány a tak dále byly v minulosti vnímány jako barovní prst boží, jo? jako memento, že něco děláme špatně a že teda by se, bychom se měli zatraceně zamyslet nad tím, jestli by se náš pohled a způsoby vztahování ke světu neměli nějak radikálně změnit. A taky že když se podíváme na evropskou historii, na ten sled těch morových chrán, tak ty nejpodstatnější změny ve způsobu nahlížení na svět a na nás samé, které změnily historii evropské civilizace, v zásadě se objevují v těsném záběsu těch nejstraštivějších morových ran. Jo? Nebudu to rozmazat, řekl bych, není to teda náhodou renezance, eh, eh, nástup novověku, anebo konec i osvícenectví jako eh, jo, další abreakce, to po těch posledních velkých morových ráno na konci 18. století. Všechny tyhle dlečty jako události na tom pozadí těch morových růz vlastně vytvořili nový obraz světa a eh, vytyčili důrazy, o kterých jsme vlastně netušili a nové perspektivy. No a takže nezbývá, než si přát, aby tomu bylo i tak s tou dnešní morovou ránou a s tím vám teda děkuji za pozornost.